Radio Energy. Podcast arkisto osoitteessa. www.nrj.fi Energy. Hit music only. Ne No, talo on Kokko, terve. Terve. Eikös nyt ole puolimessa eläinten täyttäjä? Kyllä, kyllä <hush> Olisiko <on. hys> pari minuuttia aikaa, vähän tarvitsin neuvoa. No mikä ettei? Mulla on tämmönen eläinten täyttämisprojekti tässä meneillään. Aha. Elikkä on meidän Foxi, eli perheen nyt ja ruumina se siinä nyt lähinnä on. Voi veljet. Kyllä, näin ja. kävi. Ei se nyt niin surullista ossa ei mulle niin rakas ollut, mutta mä oon ajatellut täyttää meidän perheen lapsille. Aha. Ja pieniä niin. mutkia on tullut matkaa. Niin. Kun, tota Mä löysin kyllä se Heikki Kangasluoma-teoksen, ootko kuullut siitä? Joo, Mutta olen. sitä ei ollut kirjastossa sitten, niin mä ajattelin, että no, että onkai näitä nyt ennenkin tehnyt vähän. Joo. Niin mä vetäisin se nyt tuolla mattoveitsellä auki ja vedin sisuskalut pihalle. Joo. Mutta mä löysin yhden artikkeli, missä sinä heikin teoksesta kerrottiin, että jotain myrkkyjä pitäisi käyttää, niin mitä tässä nyt pitäisi tehdä? Joo, tota, se on niin paljon monimutkainen juttu, että se kannattaisi oikein toi. Niin sulla ei ole mitään kokemusta nähdä muokkauksesta, eikä? Ei, mu mutta semmoinen käsitys mulla on, että jotain myrkkyä pitää ainakin käyttää. Joo, kyllä. Siinä on eri kemikaaleja aika paljon. Mitä sitten, jos ei käytä? Ö, no sitten siitä ei tule mitään. Mä tässä ikään kuin tein jo semmoisen harjoitustyötä mä toi meidän hamsterin täytin. Niin? Ja tuota pistin, ö, mä ajattelin, että kyllähän se kypsyy niin kuin Lapissakin ne tekee sitä lihaa, että minä sipasin siihen suolaa vähän päälle ja laitoin jaloista roikkumaan, kun oli sen täyttänyt, mutta hirveä hajunenhan se on. Joo, joo, just. Joo. Joo, sulla on aika kivikautisen konsti, kyllä. Jos se... Että se ei kypsy vai? Joo, no ei, ei kyllä, ei kyllä sillä, sillä meiningillä. Joo, tämä Fox on tässä tosiaan lattialla ja ihan tuommoinen le letkuolonehan se on, kun ei sillä ole mitään sisälmyksiä enää. Niin tota, niin. Tuntuu, että minä oikein saan sitä nyt kasaa. Kyllä mä en nyt kehottaisin kumminkin. <tuksella> mutta ei. Ehkä jos nopea vinki vielä, no... yeah, tota... tämä olisi vähän semmoinen monimutkikkaampi juttu, että kun Iida täyttää marraskuussa viisi vuotta, niin mä tekisin tästä Foxista lapsille semmoisen purkkakoneen, niin mitä luulet, onnistuisiko jos tuohon peräaukkoon rakentaisi jonkun semmoisen mekanismi, että sitä häntää nostamalla sieltä saisi vierähtämään pari purkkaa? Joo, näitä on tehtykin. Mun pappa pappani teki puuhevoisesta tämmöisen, mutta sieltä lensi nestettä aina kun sitä häntää nosti, niin ah... sieltä aina nestettä sitten sieltä hännen alta, että se oli tamma. Mun nähdäkseni. Joo. Se oli tamma, joka, joka tota, tällä ei toimii. Sehän tulee sitten orjilla, se tulee eri paikasta. Että kun Se teki muistaakseni semmoisen, että kun tähän tämä pumppasi, niin siltä orilta tuli sitten vatsanalta tämä neste. Niin, no tähän on ori, että sen sieltäkin tietenkin Saa, tulemaan. Kyllä, ihan hyvin. Ja se toimisi kyllä. Pelais. Sinne mahtuisi pallopurkkaa kuule paljon. Ehkä vähän liiankin paljon. <lipun> <lipun> että et vain ilpoisi arvanut, että et oot mukana tenkasi naamus on pilapuhelussa. Ihan tosi. <lipun> kyllä. <lipun> katto, katto. No mä rupesin heti alun alkaen atselemaan, että, että jotain tässä on nyt kyllä jormaa. Se <lipun> oli kiva. Se oli semmoinen piristysruisku. Tilaa Radio Energyn podcast-lähetykset automaattisesti itsellesi. Klikkaa itsesi osoitteeseen www.nrj.fi